פרק ז' אל תשפטו למען לא תשפטו, כי במשפט אשר אתם שופטים תשפטו, ובמידה אשר אתם מודדים יימדד לכם. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורא אשר בעינך? איך תאמר לאחיך, הנח לי להוציא את הקיסם מעינך, והנה הקורא בעינך? סבוע, הוצא תחילה את הקורה מעינך, אחרי כן תראה היטב ותוכל להוציא את הקיסם מעינו של אחיך. אל תיתנו את הקודש לכלבים, ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים, ונרמסו אותם ברגליהם, ויפנו ויטרפו אתכם. בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק יפתח לו. מי מכם האיש אשר בנו יבקש לחם והוא ייתן לו אבן? או אם יבקש דג, היתן לו נחש? הן אם אתם, הרעים, יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן אביכם שבשמיים ייתן אך טוב למבקשים ממנו. לכן, כל מה שתרצו שיעשו לכם בני אדם, כן גם אתם עשו להם, כי זאת התורה והנביאים. היכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לעבדון, ורבים ההולכים בה. אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים, ומעטים המוצאים אותה. היזהרו מנביאי השקר, הבאים עליכם בלבוש כבשים, ובתוך תוכם זאבים טורפים הם. בפירותיהם תכירו אותם. האם אוספים ענבים מן הקוצים, או תאנים מן הברקנים? כן, כל עץ טוב עושה פרי טוב, והעץ הנשחט עושה פרי רע. עץ טוב איננו יכול לעשות פרי רע, ועץ נשחט איננו יכול לעשות פרי טוב. כל עץ שאינו עושה פרי טוב, כורתים אותו ומשליכים אותו לתוך האש. לכן, בפירותיהם תכירו אותם. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, ייכנס למלכות השמיים, אלא העושה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו אלי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך אני בנו. ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז הודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע. לכן, כל השומע את דברי אלה, ועושה אותם, יהיה דומה לאיש נבון, אשר בנה את ביתו על הסלע. הגשם ירד, באו השטפונות, ונשבו הרוחות, ועלמו בבית ההוא. אך לא נפל, כי הוא סד על הסלע. וכל השומע את דברי אלה, ואינו עושה אותם, ידמה לאיש אוויל, אשר בנה את ביתו על החול. הגשם ירד, באו השטפונות, ונשבו הרוחות, ועלמו בבית ההוא. נפל הבית, וגדולה הייתה מפלתו. כשגמר ישוע את דבריו אלה, השתומם המון העם על תורתו. כי לימד אותם כבעל סמכות, ולא כדרך שלימדו סופריהם.